Pasaiako badia dokumentalai gandean garaziko gaztetxean ikusgai izango da. Filme egileak ere hori izango dira. Euskalegiaren zati bat markatu duen gertaldia. Azalarazten duen dokumentala memoria historikoari ekarpen bat egiten dion dokumentua ere. Gurekin pasaiako badia filme dokumentalaren egileetariko bat. Juri, agire, arratxaldeon? Bai, Mila behatzileun lau urtean gira Polizia Nazionalak Rosa Jimeno ilegalkia txilotu eta torturatu ondotik iparaldeko Komando Autonomo Antikapitalistetako kideekin itzordu bat jartzea behartzen du Pasaiako badiako arkaitzetan gertatzen da topaketa eta bereziki sepoa eta tiroketa lau gorpu gelitu ziren hor Zergatik Dokumental bat, gertakari hortaz egitea erabaki duzue? Eh? Bueno, eh, gehu azpeit jarra gara, edo bueno, indakoetako bi ere azpeit jarrak ziren, eta orran kasua nahiko gertuzea ezagutzen genuen, eta ikusten genuen ba, bai zenera eta oraindik ere borrokan jarraitzen zutela, babeska eta argitzeko eta, eta erabera ikusten genuen, e, zela historioa, alba, goik pelikuletan ikusten genuen, baina hore eta latkarriago eta zinezkaitza goa eta, bueno, bintzat, gu eh, geure karpen ari gine ginen ba ikusentzen ezko alorretik, eta, beraz, bazen egin armaetan jarri, eta, bueno, aukera guazotera ikusi ginen, eta, horba, pixkan pixkana, pixkalaka, ba, dokumenta lagitarekin ginen. Mm. Azpimakatzena alda, ala ere, gara jaktan ez zineztela, orain dik ere sortua.: Bai, ala da, ginen, bueno, ala ere, da, hemen, umen eta e, justizia eskatzeko ekimenak eta egiten ziren, eta, bueno, bintzat, E, ba, Baga nuen egerta eren berri eta bueno, nahizu eta gaudetako ba, gehu jai horretiko historiak izan da. Bueno. E, Garantzia bat zuen eta gainera e, justizia eskatzea horrekoen gorkultasuna bat du, Eta orduan gorkultasunarekin ba, nire lotu da hori bat zuelako abiskagat dokumentala egitea erakien nuen. Mm -hmm. Nola hartu zuten, e, familiko kideek zuek haiengana joan zineztenean. Baina ez da, oso guztur hartu zuten, aurratik ere beraiek bat zuten ideea dozerra edo dokumental batekin zitek edo eta eta aurda baukera proposatu den nirenean e, guztur hartu zuten. gero adakero bera gientzako e, dokumentalian parte hartzea ez dela errazia izan, bat azkotan tramuak eta horren dikene baitu ustelako eta hori azpaldiratzea ere izindelako bera gientzat dokumentalian parte hartzea, baina no, denbora osoan geukondohene dukuitugu, edo zer gauza bere egin dugu, eta baina bueno esa liteke bai birai, bai bai gustura el ditu bare la inne con uh -huh. uh, la nada aquí. Oha, beraz osatutako dokumentala da, uh, familiaren gana Joan Saretenola nola pasa dira elkarresketak. Baia izan elkarresketak eitea e, nahiko gogorra izan da, ba izan elkarresketaz el gogorra izan mira, epatzuan beste da bai senidentzako, bai lekukoentzako. Eroso gartera lasgarre sentira hori barne trauma asko dituzte eta bueno bai biraiek batisu bereien alku bere azgotan el carjo dei que chira oso oso arduratuta eta pizka bat e, barne gasteluta eta ona bueno, ikusi geruen ba baina bait e, ezti goui bai, bai elkartatu ai besteko tratua pasatuta ere baina zerbait serio hein beh argi dela zerbait chukula egin beharre nonola behar eta ona bueno, saiaturak kalidadezko zerbait egiten ba Ez handako guztia unhar izan dara dut izan. Mm. Horxen, iden lekukotasunak uh, grabatoitu Baita, uh, Rosa Jimeno berarena ere? Bai, hori ha, bai. Mm -hmm. e, Nei ezan, Rosari egintziotena zinez gaitza da. Izu harrizko rueldadea, Rosari egintziotena, eta bueno, e, bera ere ausarte izan da. E, Guzti hori kamara aurrean ezaten, eta oso zaskat daude. Pentsa zunto, bai, olako lekokotasumate maitea ere hausardia handikoa izan behar zela, ikusirik ondorioak edo zein izan ziren, gaia gizarteratu behar zela, beraz, e, garrantzitsua zen zuen zat? Ba, egu kalburu hori genuen, ba, banekien, ba, azpeitean, eta dutzen baitokitan ere, bere, ba, oiartzen edo da baina orain ere asko zola zabaltzeko, Gana azko zehuela bateko, eta nogu ikusentzun ezkote geure karpen egin egin duen, eta hartuan bat dokumental egin, ba, bintzat guztiago apur bat baintez ariat, e, lorten ari aria, ba, eskoleareko bai historia mozaiko bat baletua, bere lekutsua izan darko lukeela epazeakoa bere, eta porka-porka lekutsu hori egiten ari ari ari mm. ari ofizialaren arabera, enfrentamendu bat izan zen, gainerako bertxio guztiak diote tirokatu egin zituztela, egia gertzea lortu ote duzue dokumental honekin? Bueno, ehor, Miguel Pastel zilkarreztu benuean familien abokatua harek ezaten zuen azken batean egia juridikoa dela gauza bat azken batean bide judizialetatik eta zerioztela itezkeela eta e, konbenatua doenean bakarrik lortzen dela juridikoa, Ene, beste batzu, beste kasu batzutan egia da en, egia sozialaren ere joan gaitezkeela eta gu behintzet e, karpen hori egiten zuetatu gara eta bono argi eta garbi dago zen pasaian, orain egin behar dena hori gizarte datu, eta benetako ben egia az, azaliratzi, eta gezurra izan txena, hmm. eta bertzi ofiziala aluaten jautzi. Eta xeretasunak ere, ez hori ere agertzen da, xeretasunen garrantzia, adibidez, gorpuei, egunta, mairu, bala, zulo, zenbatu dizkietela, azpimahatu da, hori ere garrantzia eman nahi zenuten? Bainos, guneak, eiz bete hautetan, eh, testu zuzenak zeuden, ba, joan berri norari ja, herri, herritik ere jende ezberdinak tiroketak eta ikusi zituela. Horiek ere dokumentala landauda eta gero Paco Txerrria meiku Florentziare elkartetzen dugu. Eta arek esaten zuen, eh, gorpus atzutan orainbeste balazulo ni sexistizura ikusi. Eta hori Laroi ba marka arteari dela eta, berak oso gauza gogorak gustatuko dela. Eta esaten du berak baita ere, ba, esura daurarek eh operatuaren helburua denagiltza zela beraz froga aski nahi baduda zaretego eta bertsio ofiziala gustitzen zura dela Uh, lau gorpu badira, lau gorpuren silueta horiek ere uh, irudian famatuak dira, suriz mar margotuak baitira pasaiako badiko ahietan dut ara turbildu zineztelarik zuek filme egileak ere, senditu zenutela zerbait berezian, bertan? Ba, egia, eh, paseo, no, zutok hipolita da, ibilbi eh, dortetak jindak zuhiltzen da, nire baina arkeik zer etxetakon eta ziotakon ikustakon intrezan atzen ditela. Zaineko hori garri Zain berezia, nola hori Eta nola hori ikurtu batero bat ero ematen dutela Eta zer pentsatu ere ematen dutela Zilu eta horiak Eta aktualitatean Dela ere gaiten aldugu? Estrasburgoko hausitegiak Aztertuko du, beraz, kasuri? Bai hori e, buk, e, e, da dokumentalakitzen Eta hori gindien auzitegi Hauzitegi konstituzkana Eta familiak Dokumentela maitu eta denudera maitu, amaizaginela enkosienzola eh, kartxela batatu zuen, eta orduan eh, azkeria eta egotan Estrasburgola eh, jodute familiak. Horan ikusuegin beharko da, eh, nea Estrasburgola hau zideiak onartzen duen edo ez Egia esan eh, uneko ondio bat kampuan gelitzen da, eta bueno, ez da erraza izango hau zidea zartean. Egia da, zeneidak eta zehkulako lan egiten ari direla eta bueno, ega da posiblen. Emen beraz pasaiako badia, dokumentala, igandean, uh, garaziko gaztetxean uh, erako txiko duzuena. Zuekan Bertan izango zarete ere, filme egileak? Eh, bai, bueno, erikaz nal, egileetakoa eh, izango da Bertan. Mm. Azkematean eman alepillo bat ditugu, bai bihar Gaur Miranda de Borron izango dara, Biarplentzian Etzi Doniaren Arafin, mm -hmm. orduan hiru zuzendariak e, pizka bat emanalde eta banatzen ditu eta bueno, mm -hmm. oraingo honetan ipikasa izango da Doniaren Arafin ara joango eta. A dosungi gandean beraz gauiko 8 eta gurekin ginuen Iuri Agirre mileskeren. Baixo bai.